Книга Іова. Розділ сорок другий. І відповів Іов Господеві і мовив. Знаю, що ти все можеш. Усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж такий, що затемнює задумне відданням? Тому я говорив про те, чого не розумію. Про чуда, мені не збагненні, що їх не знаю. Почуй мене, я буду говорити. Питатиму тебе, навчай мене. Я чув лише те, що говорилося про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу. Тому смиряюся і каюсь у поросі та в попелі. Промовивши ці слова до Іова, Господь сказав до Еліфаза з тиману Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо вони не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Оце ж візьміть із собою, сім бичків та сім баранів, та йдіть до мого слуги Іова і принесіть за себе все палення. І нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас. І я зглянуся на нього і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Отож Еліфаз із Тиману Білдад з Шуаху і Цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь. І зглянувся Господь над Іовом. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати, усі його сестри і усі його давні знайомі, і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І благословив Господь нове становище Іова більш ніж старе. І було в нього чотирнадцять тисяч овець, шість тисяч верблюдів, тисяча пар волів і тисяча ослиць. І народились у нього семеро синів і три дочки. Одну назвав він «Голубка», другу «Пахуча квітка», а третю «Рожок на помаду». Не було у всій країні таких вродливих жінок – як Іові дочки, і дав їм батько спадщину між їхніми братами. Жив Іов після цього ще 140 років і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до четвертого покоління. І вмер Іов старим, нажившися на світі.